Яків повернув голову у бік потрощеного табору і, не дивлячись на Петра, похитав головою. Між порубаними гусарами, перекинутими гарбами і возами, з обірваною упряждю, ховаючи рабські очі, стояли верблюди і коні. Під ними, в їхньому ж лайні, диміли пухом розпорені парини і подушки, валялись ковані сріблом глечики і тази, Полив'яні в квітах тарелі, люстерка, килими, червоні, і зелені сувої матерії, коржі, виноград, бочки, бочечки, кальяни, шалі, мотки шерсті та посуд. Якове, скажи йому ще раз по турецькому. Зрозуміють. Не зрозуміють, але скажи. Хай ідуть вони під три чорти. Нема коли нам з ними панькатись. Ми їм не варте і не стороже. Нехай думають самі про себе. Поїхали, панове, бо нам тут і смеркне. Панове, пане, заждіть, стривайте, підождіть. Двері роззолоченої карети розчинилися, і з них вистромилися жовті з загнутими догори носками турецькі чобітки. Над чобітками лопотнули сині поли дорогого кунтуша, і біле, як малає обличчя, нерівно й хапко дихаючи, вилізло з карети. «Панове, я збігнів, Ясельський, посол його величності польського короля Жигмунта у Стамбулі. Повертаюся із Стамбула додому на Крулевщизну, в Річ Посполиту». Під важкими, як волоття проса, вусами, нижня покусана губа пана Ясельського трохи підтанцьовувала. На легкій його літній шапці біле соколине перо з'їхало на бік, ніби його хтось щойно скуб. З несподіванки від появи такого зацного пана Петро знітився, відступив від нього на крок і схилив на знак привітання голову. Дивлячись на сотника, так само привітали посла й козаки. Одна лише голова Якова шийки, як старчала на очеретяній шиї, так і лишилося старчати кілком. Панове, яке щастя! Який випадок і доля! Єзус Маріє! І неспокійною, стрибаючою рукою ясельський поліс під кунтуш, витяг шитий срібною ниткою темної шкіри гаманця. Ось, прошу вас, візьміть, візьміть! А як треба буде іще? Та що там треба? Він перебив сам себе, обернувся і вскочив до карети знову. Замить він з'явився і простягнув Петрові чорну в перламутрових мушлях торбинку. Петро взяв торбинку і гаманця, передав шиці і сказав, «Ми до ваших послуг, вальможний пане». Гради Бога! Ради Бога, які ще послуги? Які ще можуть бути послуги? Одне те, що ви наспіли і врятували мене? Все, це ж треба так. Виїхав я із Стамбула, минув Болгарію, все було тихо і мирно. Переправився в Ізмаїлі через Дунай, минув і Волощину, коли вже тут, отут здавалося на рідній ойчизні такий підлий напад. Погляд посла завис на порубаній своїй охороні. Його волотяні вуса поважчали, а біле-малаєве лице в тьмянуватому світлі полудневого сонця зробилося блідожовтим, як цвіт молочаю. Він підсорбнув носом, із його очей викотилися і стали на білих щоках дві голубі сльози, як ще одні очі. «Зробіть мені, якщо ваша ласка, тоді ще одну послугу. Поховайте мою охорону по-людськи». Пробачте, як вас величати, пане? звернувся він до Петра. Мене звати Петрожбур, я сотник війська гетьмана Северина Наливайка. Дуже приємно, пане сотнику. А як же, а як же? Знаю, знаю, чув про пана Наливая. Ясельський намочив слиною ріжок хустинки, приклав його до покусаної губи і ще раз глянув на мертвого гусаря. Так напасти так нагло напасти. «На те вони і татари», – сказав Петро. «Кого вони і коли милували?» «У нашого короля є султаном договір», – вибухнув Ясельський. «А вони ж то під султаном турецьким сидять?» «Сидять вони під султаном, а живуть з нас. І вони, і ногайці, і...» Петро не доказав і усміхнувся. «Пане посол!» «А хто ці люди? Що з вами? Вони що, німі?» «А, глянув Ясельський, китайці!» Добре, що в розторсаному поїзді пана Ясельського знайшлося кілька мотик, бо цю прибережну Дністровську спекотну глину не можна було б гризти й зубами. Жбурові козаки видовбали могили, загорнули гусарів у червоне, узяте з обозу Ясельського сукно – і поховали їх разом з піками Затим закотили на гарби розкидані бочки позатягували на кантари, тюки, повсті та шовку Гличики, казани, тарелі, словом усю іншу дрібноту збирали по бур'янах китайці Недобуті татарами карета і шарабани з невипряженими кіньми стояли осторонь, ближче до Дністра Допитливі козаки хотіли було глянути. Може, і в кареті, що поламалось, може, і в шарабанах, що треба підправити чи підрихтувати. Та посол заборонив до них навіть підходити. Так вони стояли, запилені й мовчазні, Шарабани, затягнені колись білою, а тепер сірою від пилу повстю. І карета з позанавішуваними віконцями. З Дністра потягнув млявий вітерець. Гетзі взялися закони із такою нетерплячою пристрастю і любов'ю, що навіть куріпочка звикли до всього, луплячи їх з усієї сили хвостом, тонко постогнував. То те, то се, і все воно одне за одним. Козаки і не чулися, як стомлений день пішов на другу свою половину. То довбали могили, то підбирали по кущах відірвані колеса, ладнали, перебиті дишле і потрощені гарби, зшивали обірвану кінську і верблюжу упряж. А тут ще животи розбурчалися, мов подуріли. Бур-бур, гур-гур. Через ті животи на козаків стали оглядатися і китайці. Звісно, що стануть оглядатися, бо поки козаки і туди, і сюди, Китайці порозставляли біля Дністра під горбом казани і жаровні, розв'язали солом'яні з сушеним кізяком мішечки, розповили вогонь, і пішла смакота. Від запахів з тих жаровень козакам забивало дих, і в кожного роті понабиралося слини, як у того верблюда».